A digitális világ érdekes. Postmodern. Kimiből készített mémet, vagy kínos botránya Teslánál? A videojátékok zenéje a nagyszabású Gamer Symphony koncerten Budapesten. Milyen szakma lesz a Prompt Engineering? Infoszótár. Szoftvert frissítettek a Marson, megállíthatatlanul fejlődik a hangklónozás, és az amerikai törvényhozás nemet mond a Skynet kifejlesztésére. Mindenről a mai Postmodemben. kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál szilád Járpád. Ma az asztaltársaságban Pál Bernadett Csillagász, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Hello, Berni! Sziasztok, jó hallgatózás! Dr. Bódizoltán Zoltán netnyelvész, a Magyarság Intézet főmunkatársa. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Justin Viktor, tudományos újságíró, is itt van velünk. Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókön. Bankokból keleti Artur kiberbiztonsági szakember az informatikai biztonságnapja alapítója. Hiteles és biztonságot szanapot mindenkinek. És Kovács Tücsi Mihány Szifíró, a Galactica magazin tudományos rovatvezetője. Online portugál hagatói kedvér Umahora Hora és azt azért most is érdemes elmondani, hogy élőben megy a műsorunk Budapestről, innen jelentkezünk be a Pátria Rádió pozsonyi központjába, ahol is hallgatható válik a mi műsorunk is. De szeretném itt a műsor elején ajánlani a, az adásunk internetes felületeit. Csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebook-on. Mindegyik csak egyetlen egy kattintásnyi távolságra van, hogyha Önök eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodernhu n és akkor, ahogy szoktuk, kezdjük egy kerekasztal-kírrel, mármint hogy egy hírt mondok a kerekasztalnak, az asztaltársaságnak. Kínos biztonsági botrány volt a Tesla-nál. Ugye Tesla az a, az a bizonyos társ, Ilommasznak a cége. Nocsak önvezető elektromos autókat gyártanak. A Tesla dolgozói éveken keresztül olyan videóanyagokat osztottak meg a cég belső üzenetküldő rendszerein, amelyeket a cég járműveire szerelt kamerákkal készítettek az önvezető funkciók lehetővé tétele érdekében. A felvételek balesetektől kezdve közúti düh kitöréseken át olyan kínosabb jelenetekig terjednek, mint amikor egy mesztelem férfi közeledik egy autó felé. Egyes alkalmazottak, állítólag még mémeket is készítettek a felvett videókból. És akkor ezek szerint küldözgették egymásnak a cégem belül? Igen, igen, volt egy belső céges hálózat, és nézd már, néz, mit csinál a kocsiába, és küldte róla a videó. Tehát ez, ez a, a, az értékesített Tesláknak, a saját vezetőik, meg az utasokról készült felvétel. Vagyis nem a tesztautók. Hát ne, nem a akkor nem az autógyáron belül csináltak ilyen, hanem, hanem amit értékesítettek magánemberek. Pontosan, tehát az eladott elképesztő. autóban, minden autóban van egy kamera, amelyik mutatja az utas fülkét. Azért, hogy jobban legyen a vezetéséről, meg egyéb ilyen szövegek, de ez a kamera akkor is működik, amikor az autóspeciál töküles is benne áll a garázsba, és küldi befelé a jeleket folyamatosan a Tesla központjába. Ezeknek hát ezt vagy... nem lehet igaz, ez akkora biztonsági rés, hogy ez az itt, vagy a telefonban mit szólsz-te el ma, bocsánat. Tehát ez olyan, hát, te Abszolút igazad van, az enyém nem viszont, mert nekem nincs. Tehát ezért Aha. van, hogy a legtöbb biztonsági szakértőnek nincsen haja. A ha figyelet... én is közeledek hozzád egyébként. <gül> Akkor te is egyre inkább biztonsági okay. szakértő vagy. Na, mint, azt, hiszem, hogy, azt hiszem, hogy minden cégnek, de tényleg mindegyiknek kell legalább egy ilyen botránya legyen. Az Amazonnak is volt ilyen, a Facebooknak is, mindenkinek, a, a biztonsági cégeknek, a fizikai biztonsági cégeknek is volt biztos emlékeztek, hogy, a, hogy a, a reptéri átvilágító berendezéseken a teljes test átvilágítás képeit igen, küldözgették igen, egymásnak, amik azon röhögtek. Ez van, szerintem az emberek kíváncsiak, ha nincsenek benne a megfelelő kontrollok helytelenül, akkor ezt meg fogják tenni, most majd kapnak egy jó nagy bírságot, és bele fogják rakni. Biztos vagyok benne, hogy az összes cég úgy indul, vagy a legtöbbje, ez nem igaz, hogy az összes, de a legtöbbje úgy indul, hogy beleszalad egy ilyenbe, sajnos. Ez szomorú, de általában előszokott fordulni. Hát meg elég kínos is lehet, hogyha mondjuk egy közlekedési balesetet néznek mém formájában a cégen belül, meg az előbb említett Mesztelen Pasi, aki oda rohan a kocsi elé. Én szerintem, igen, az eleje össze picit káoszos volt, tehát nem autókra szerelt kamera, hanem ma már a legtöbb autóban van kamera, ezt azért így tisztázzuk, tollató kamera, előre néző kamera, igen. hogy neked kelljen megvenni, mert mint így a drágábbakba gondolom én, de alapvetően ugye az a ciki, hogy, hogy ez bejut, és nyilván én azt se gondolom egyébként, hogy, hogy ez olyan nagy talány lenne, az apró betűben ott van, Ja. Te hozzájárulsz, hogy jó, beküldi az... a, a képet, és különben nem kapsz ezt tehát ez valószínűleg ez így működik. Okay, hogy... de, akkor, de azért mégis elvárható egy munkahelyen valami minimális olykult. Ja, hát tehát az persze. emberek, hogyha látnak valamit, hát azt kezeljék már egy módon. Nem kéne ezzel visszaélni, mert Elképesztő, ugye a, a, a, a bejutás az mondjuk úgy, hogy kikerülhetetlen, a anyagok bejutása, de a visszaélés az kikerülhető lenne. Nekem az lenne a kommentem ehhez, hogy én valaha nagy rajongója volt a most már nagyon nem vagyok az, a, az ember egy lejtőn van ezt a mondani, és ez is ez csak ezt megerősíti számomra. Engem az döbbentetett meg, hogy több mint három évig folyt ez az egész. Két, 2010 2014-2022-ig ment ez a belső küldözgetés ja. egymásnak. És gondoljatok bele, hogy például az van, hogy nem csak akkor, amikor benne ülsz, tehát ott van a garázsban, ott áll az autó, be, megy benne a kamera, este eszedbe jut, hogy uh, kihagyta a telefonodat a kocsiba és kipattasz az kádból mesztelenül, és kiszaladsz a kocsiba, hogy behoz. Hát most ezt nem szabad most már, arról nem is beszélve, hogy hol van az a régi romantika, amikor a sikerült megfőzni Gizikét a könyvelésről, és az erdő lágyölén. Tehát, hogyha erről kiszivárogna a videó, az azért már nagyon durva. Már várj, az, az erdő lágyölén ott van a Tesla, és benne Gizike. Igen, és fölött, te. igen. Tehát ez, a mit, az, a mit az orosz szex, hogy hogy ott van szása és alatt a mása, és egy tükörrel csinálja, de az egy egészen más történet. Hát egyébként tényleg én nekem az volt a, a véglegesen levont következtetésem a cikről, hogy csak akkor nem lát egy kamera, hogyha én azt fizikailag letakarom. Tehát én a laptopomnak a kamerájára is vettem ilyen kis elcsúsztatható műanyag takarót. Van otthon nekünk is biztonsági kameránk, amit ilyen privacy módba lehet tenni, és akkor nem néz, de azért én mindig fel vagyok rá készülve, hogy mi van, ha valaki mégis figyeli. Úgyhogy ez sose lehet. Na, de Berni, na, ne haragudj most, te gyakorlatilag mielőtt leteszed otthon a, az autót, végigmész egy ilyen izével egy ilyen szalaga, és 15 darab kamerát ott egyesével leragasztod, meg be, benyomod a rágókumit, mint egyikben. Hát rá, arra nem is beszél, hogy van egy csomó, nem is biztos, hogy látsz, nem is biztos, hogy tudsz róla, és ott vannak még a mikrofonok is. Aha. Tehát szerintem egy-egy ilyen autónos már annyi ilyen ez, ö, kamera van, hát erről rengeteget beszéltünk, ugye a, az összes magánszféra sértés, ugye a VR eszközöknek, abban is van 16 kamera. De már hát tényleg az okostelefonok is, tartunk. tehát az okostelefonod is van Berni, ott van az öletben, abban is, is van, kamera. van, ja, tuk, van igen. Tuk, igen. Hát a az otthon áll az autó, az meg Teslám nincs otthon, sőt, semmilyen autóm nincsen otthon, úgyhogy én a BKV-n szoktam közlekedni, és azon Ott pedig tudom, a kamera. kamera, de viszont ritkán sétálok mellett a BKV-n. Hát, a pedig be... akkor, akkor lekérnénk a biztonsági kamera kamerafelvételeket. Azért már érdemes lenne Azért a Visszacsatolnék a lakás megfigyelésre, arról beszéltünk már, és én még mindig azt mondom, hogy euh, én megértem tücsit, hogy oda, oda az esti mesztelen sét a garázsba, de, de, a, de az autólopások egy kicsivel gyakorabban történnek, mint a mesztelen sétáim. Tehát egy nagyon kevéssel többször lopják el a kocsiaimat, eddig azt hiszem életem során hármat loptak el. Uh. Úgyhogy euh, én örülnék, ha éjszaka menne az a kamera, tehát azzal nincs bajom. <gül> hát akkor megtaláltuk ennek a pozitívumait is, meg a negatívumait is. Érdemes azért odafigyelni, hogy mit láthat a kameránk és mit nem. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. A videojátékok zenéje a nyugati komoly zenei rádiókban már bekerült a műsorszolgáltatásba önálló műsorok mutatják be ezt a különös zenei világot. Úgy tűnik, hogy nálunk itt Közép-Európában is megjelennek a széles közönség előtt ezek a zenék, ugyanis Gamer Symphony címmel május 13-án lesz egy nagyszabású szuperkoncertje a Budafoki Doknányi Zenekarnak, mégpedig az MVM Domban Budapesten. Itt van velünk a telefonvonalban Holerun Gábor, a Budafoki Doknányi elő Sinfonikus Zenekar ügyvezető zeneigazgatója, üdvözlöm... Szép a napot kívánok, és így a hallgatókat is. És akkor onnan szeretném kezdeni ezt a beszélgetést, hogy ki lehet ennek a koncertnek a célközönsége, ugyanis a Doknányi Zenekarnak már volt jó néhány filmzenei koncertje, de az egy másik közönséghez, egy jóval nagyobb körhöz szól, a videojátékoknak van egy szűkebb, de nagyon lelkes közönsége. Tehát a koncert a játékosoknak szól, vagy mindenki másnak? Én nem vagyok benne biztos, hogy a rajongók köre az nagyobb, mint a gémeket, játszók, játékokat, játszóknak a köre hogy ebből mennyi az, aki a zene miatt is szeret egy játékot, mint ahogy a filmzene rajongók is azért, többnyire filmrajongók, és a, a filmekben megismert legjobb zenéket nagyon szívesen hallják vissza. Azt gondolom egyébként van átfedés is a kétfajta közönség közül, és természetesen ugye mindenki, aki mondjuk filmzenét szeret, nagy csalódás nem érheti ezen a koncerten, mert azért Részben vannak zeneszerzői és átfedések, bár nem olyan sok, de azért a stílusban, mechanizmusban nagyon-nagyon hasonló a filmzenéhez. Arra nem is beszélve, hogy egy picit hasonló az alapkinduló pont. A koncerten úgy tudom, hogy szuper látvány is lesz, mert kivetítenek játékrészleteket is, sőt, még táncosok is lesznek, tehát a videójáték zenére táncolnak majd? Igen, igen, igen. Tehát, hogy egy olyan látvány tervezünk, amely nem annyira a játékokból akar idézni, mert ennek annyira sok értelme nincs, Sen, mert hiszen a játéknak azért az az értelme, hogy a játékban történik valami, és ugye hol ez történik, hol az történik, és ugye az zenék ezt követik is, Ugye ezekben a hangversenyszvitteket, amiket játszunk, ennek jó pár ilyen hangversen részletre lesz koreográfia, amely értelemszerűen így vagy úgy, direktebbül vagy kevésbé direktül, de mindenképpen egyfajta kiegészítése vagy plusz eleme a zenének. És hát nyilvánvalóan egy gazda, kreatív fogja a dolgot kísérni, de azért erős szerepe lesz az élőképnek is, mert adott esetben ilyen elemekkel is igyekszünk operálni a, a hangversenyen. De azért a lényeg mégiscsak a zene, a videojátékok zenéje ezen a koncerten. Anna volt volnék kíváncsi, hogy Holerun Gábornak miért izgalmas ez a zenei világ, a videójátékok zenéje. Mit talál benne különösen izgalmasnak? Az igazság az, hogy a megfontolásaink azért mindig és ezt őszintén megmondjuk azt, hogy szeretnénk minél több közönséget elérni. Én azért reálisan látom azt, hogy egy viszonylag idős korosztály az, amelyik a klasszikus zenét, a szimfonikus zenekart kíséri, hallgatja. A filmzenével rengeteg fiú. Alap, korosztát értünk el, és nagyon sok mindenkit, akit amúgy egyébként nem jár koncertre, és a gémelre is el, az esődleges célunk, hogy minél több ember halljon szimfonikus zenét, és élvezze azt a varázslatos hangzást, amit adott esetben egy jól megírt zene, szimfonikus zenekaron előadva megszólal. Akkor egy kicsit az olyan ez, meg... ez, mint a Harry Potter a könyvolvasás világában, hogy a gyermekeket becsábította olvasni, akkor a videójáték pedig a fiatalokat a klasszikus zené ez oda csábítja. Hát remény, reméljük. ezek nem, nem egy perc alatt történnek, azért a filmzenémnek is egy jó évtizedes fejlődése juttatott el minket oda, hogy szinte csak írjuk azt, hogy filmzene koncert, és jön a közönség, mert tudja, hogy mire számít. A gémes közönség még nem pontosan tudja, hogy mit várhat és mit láthat mi abból indulunk ki, hogy minden olyan réteget, amely azért valami hobbiában, a zenével szoros kapcsolatban van, érdemes meginvintálnunk, megkeresnünk, megtalálnunk, és hát olyan módon találni számukra a zenét, amely élvezetes, és adott esetben minden korosztály még a fiatalok is, akik ugye azért köztudottan hát rövidebb a figyelmi határértékük, tehát ezen a koncerten is ha nem játszunk 5-6 hosszabb tételeket, úgyhogy ez egy új találkozás lenni, szok mindenkivel, akinál megtalálkoztunk. Sokaknak a fejében, főleg a mi generációnk, akik a 80-as években ismerkedtünk meg a házi számítógépekkel, hogy kialakult az a hangkép, hogy a számítógépekből egy ilyen prüntögő hang jön ki a zeneközben is. Ez már azért jócskán megváltozott, tehát már magukban a videojátékokban is nem egyszer előfordulnak. Szimfonikus hangzású zenei felvételek aláfestések. Ezért is kérdezem, hogy hogyan alakult ki a műsor. Ő, aki összeállította, a videójátékos zenész, Társakkal konzultált, esetleg más játékosoktól is kértek ki véleményt, vagy figyelték, hogy melyek a népszerű tételek ebben a szegmensben, vagy hogyan alakult ki a műsor? Hát elsősorban ez utóbbi, tehát én, én voltam a legutolsó láncszem. Nagyon sok mindenkitől kértünk véleményt, javaslatot. Szerencsére egyébként ugye a lenekarban is van nem kevés mert az énekaromba is vannak, tehát amúgy egyébként a környezetünkben rengeteg mindenki, akár a kreatívat készítő grafikus művész is nagy gémeres, tehát azért nagyon sok mindenki adott tanácsot. Ugye a, a végén pedig a lehetséges műveket, hát, ha szabad így az amit szelektáltam azért nem csak egy minőségi szempontból, hanem hogyan lehet összeállítani egy koncertet úgy, hogy az érdekes és változatos legyen. Tehát így született meg a program. A kérdés a első felére válaszolva, valóban ez egy nagyon nagyon érdekes dolog, ahogy a zene kialakult, mára már azért egyetlen videójáték se engedi meg magának, hogy ne lenne igényes, és adott esetben izgalmasabb a helyzethez változó zenei alternatíváid, de ezek szinte mind szimfonikus zene jellegűek, még ha nem is szimfonikus zenekar játszan, hanem egy nagyon jó szintetizátoron van, egy nagyon jó programmal van elkészítve, alig veszük észre, hogy nem élő zenekar játszik. Mi ezt a kis, nem tudom, hogy mondta plüntökő, pityegő hangokat egyébként picit visszahozzuk, mert, azt hiszem, hogy minden egyes tételnek a témáját először ezzel fogjuk intonálni, megszólaltatni, és aztán persze megszólal az igazi zene is. szerint azok a legelső nagy, híres játékok legyen szó szóval a tetris vagy a Super Ezek mind-mind új zenekari feldolgozások születtek. Ugye az egyiket átvettük, egy már meglévő zenekari feldolgozást. A Tetris-hez pedig az egyik aranzsőrünk, zeneszerűzőnk Szűcsapor írt egy fantasztikus zenekari variációkat. Hát ugye ez is az egyik, egyik fénypontja lesz reményem szerint a koncertnek, amely hát ezt a fantasztikus oroszos dallamból rendesen szinte kozák táncük fajló zenei témát ír. Picit megőrizzük az világ kompjúter hangnának emlékét, de természetesen mindaz, ami megszólal, a legnépszerűbbnek számító számokból kerül ki. Gamer Symphony május 13-án a budapesti MVM Domban. Holerun Gábornak, a Budapokidoknál nyernő szimfonikus zenekar ügyvezető zeneigazgatójának igazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm, és szeretettel várunk mindenkit. A digitális világ érdekes. Postmodem. Amit most hallunk itt a postmodem című műsorban, az zene ugyan, de nem szimfonikus hangzás. De nem is a 80-as évek végén megszokott prüntjögés, ahogy az előbb beszélgettünk Holerun Gáborral, hanem valami egészen más hangszer szólal meg, de azért előtte hadd mondjam, meg, hadd mondjam el a hallgatóinknak, hogyha valaki mégis a szimfonikus hangzást szeretné hallani a számítógépes játékokkal, akkor menjen el az MBM-dóba és hallgassa meg ezt a Gamer szimfonit. Igen, igen, sőt, erről még azt is el lehet mondani, hogy ez a zene még csak nem is hangszerrel készült. Van egy brazil youtuber, aki avval szórakozik, hogy tesla tekercsekkel állít elő zenét. Aki nem tudja mi az a tesla tekercs, nem fogom neki elmagyarázni, hogy nagy feszültségekkel előállít maga 10 millió volt. Villámlás. Igen, az a lényeg, nem mindenki, magyarázza el. <gül> mindenki, mindenki látta már. Akkor is meg fogják ott tanulni. Igen. Van egy oszlop a terem közepén, amiből hatalmas villámok csapkodnak Na egy picit hallgassuk még, hogy hogy szól? Ez egyébként a Tetrisnek a zenéje. Igen. És ezek a villámok, amikor elcsattannak a levegőbe, egy hangot adnak ki, és mivel a frekvenciát lehet állítani, valamelyik őrült kitalált, hogy ebben zenéljük. Most képzeljék el, láthattuk videókon, hatalmas villámok csapkodnak, és ebben mindegyiknek különböző hangja van. Ez a brazil srác avval szórakozik, hogy zenéket ír. Pontosan a zenéket ír át Tesla tekercsekre. És nem csak videójátékok zenéje de egyébként még azért hadd mondjam el, mert Berni nek emlékszem, hogy a DOOM az nagy kedvence volt kislány korából, ugye? A DOOM játék. Nem. Ugye? tilos volt a doom játszani, úgyhogy sose játszottunk vele, kizárólag akkor, amikor a szüleink nem voltak otthon, vagy is. így Vagyis mindig, akkor <gül> Az előbb hallottuk a Dumnak a zenéjét is, ilyen villámlással előadva, meg a Super Mario-nak a zenéje is megszólalt, Viktor. Engem az érdekel, hogy Ali mikor lehet rendelni egy ilyet otthonra. Hát ez egy kiseleti projekt, nem? Igen, igen, de viszont nagyon jól lejátszik vele a fickó, és jól csinálja. Azt azért hozzá kell tenni, hogyha mindjárt elindul a következő bejátszás, amiben már dobgép is lesz adta, azt nem, az dobgépet kever alá pluszban a villámok alá, de egyébként tényleg ezek a hatalmas villámok különösen szépen nagy, lilás, kékes fényűek, és a bátrabbak, amikor még belemennek, van egy együttes, amelyik úgy zenél, hogy a gitárjára van rákapcsolva a tekercs, tehát ahogy szólózik a gitáron, aznak a hangjai a teszlatekercse jönnek ki, miközben ő ott áll középen egy fémruhában, egy lovokhoz hasonló fémruhában, és a villámok belecsapnak a gitárjába ő belé, egy zseniális show. Látványként is, de na akkor hallgassunk be, az olyan Never gonna to you Up, vagyis ugye egykor is lágerébe. Hallgatunk bele villámokkal. Ez Oli már érzi a válgot, úgy látom. Nagyon rossz. Igen, azért visszajön a 85-sének Commodore filmje, amikor és nagyon benő most. volt a torzítás. Ugyanez a fajta torzítás érezhető. is. komolyan ki... megrigként drolloztuk a hallgatók. Pont. Pontosan erről van szó. Bankokban mit szólnának ehhez, Artur? Hát nem tudom, itt. Én, én láttam már ilyen kötődobozokat itt a... Kábelek vezetékeit itt szerintem automatikusan előállítható ez a dolog, egyszerűen csak el kell sétálni egy ilyen Igen. elektromos doboz mellett. Ott van körülbelül 582 vezeték mindenféle láthatatlan és követhetetlen bizony, formában. Bizony, sőt, én láttam már technikusokat előtte sámliban ülni, vagy sámlin ülni, kb. Egy ilyen két órán keresztül, próbálják kibogozni a dolgot, és gondolom, köztük körülöttük, meg így a villámok repkednek, és a minden. És gondolom, ott a sámlinül olyan lehet a tekintetük, mint a Belőlük, mint a BMW gyárnak az indexlámpa szerelőinek. <gül> Na, van még no. egy kis picike részletünk, a BMW-ben mindenképp... is van, BMW van kisülés nem? Mindenképpen szeretném megmutatni meg ezt az utolsó kis részletet a címe miatt, mert hogy úgy hangzik, hogy What is Love, tehát nem what, mint eredeti angolban, hanem what, mint a teljesítmény Hallgassunk csak bele? Igen, ez az. Hedevénynek az egykoris lágere. Ma nagyon sokat kedveztünk a 80-as és 90-es évek fiatal nemzedékének, a mostani idősebbeknek. Igen, netnyelvészünk egyébként már légszintetizátorozik közben. <gül> Jó zene volt ez, de ez így borzasztó egyébként. Megjött a dobgép különben. Artur neked idézi ezt a hangzás a 80-as éveket. Komodoros az Abszolút, De közben azon gondolkodtam, hogy milyen jó fizikai biztonsági rendszer lenne ebből, hogy mondjuk ilyen zenés a zenével távolítja el a rablót. Hogy mondjuk megrázza a és közben még zenél is hozzá, hogy egy kicsit a tempót megadja a elenegést. mondja. Tényleg is így van. I voltage egy rock'n'roll. Azért ez masszívan 90-es évek. Így van, van, így van, így van, így van. Batizla, ezt hallottuk, tehát hedővé egykoris lágerit villámos feldolgozásban, és akkor megyünk is tovább. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Az infoszótárban is felidézzük a múltat, mégpedig nem is a 90-es éveket, hanem 80-as, 70-es, 60-as évek. A a múltat, amikor még DOS operációs rendszert használtunk a számítógépeken, nektek mennyire van benne a kezetekben az a parancsoros utasításos időszak? Én egy időben sok mindent tudtam így beírni a DOS-ból. Totál használok, csak mondom. Ja igen, te még ma Hát hogyan? Viktor még most is a múltban él, igen? Igen nekem. Ez a ez a jelen bocsó. Ez okay. Jó, meg hát bocsánat. Pál bennedet Linuxon programoz. Természetesen minden Opa. terminálban intézek. Én ki nem állhatom, amikor Windows-on kell valamit feltelepíteni, és csak rányomok, hogy install, és nem tudom, mi zajlik a háttérben. És hogy hogy így válaszol be, Meg nem is érdekel. Így válaszol bennem, hogy természetesen. Tehát, De, hogy ő viszont. parancsorokat ír ma is, Artur? Ja. nekem Nekem ebből eszembe jutott az, hogy ugye a DOS-t az, az, az a körme szakadtáig védte a gyártója annak ideje, hogy ez mennyire fantasztikus operációs rendszer, amíg meg nem jelent a Windows. És a Windowsban amikor megjött a Windows, akkor olvastam egy ilyen kis könyvet, egy ilyen gyíkot. Tudjátok a gyakran is gyíkot, mondjuk a kérdéseket, ami igen. egy igen. másik ilyen kérdés, ne is nyissuk ki ezt a dobozt. Tehát, hogy, hogy olvastam egy ilyen könyvet, amiben azt írták le, hogy igazából most már a Windows a jövő, mert most figyeljetek, a dosos csontváraikban reszkető programozók, meg rendszergazdáknak az új rendszere a Windows, és, hogy az, és őket már el kell felejteni. Na, szóval a jelenné válik most is ez a parancsoros világ, mert hogy nekem például minap is szembe jött a Facebookon egy ilyen hirdetés, amiben azt hirdették, hogy prompt engineering képzés indul, és hogy ezerféle promptot lehet hirtelenyében megtanulni, amivel a chatgpt t vagy a Google Bard nevű mesterséges intelligenciát hirtelenyében fel tudjuk kérni mindenféle feladatokra. Egyébként már megijedtem, mert a megy a műsor már egy jó ideje, és még nem beszéltünk mesterséges intelligenciáról, tehát hogy valami baj van velünk, úgyhogy gyorsan visszahozom ezt a témát mint Móriczka, hogy mindig ugyanarról beszélünk. tehát ugye a, a mesterséges intelligenciák sem attól is intelligensek, hogy úgy magától azok lennének, hanem, hanem valamit kell velük csinálni, hogy intelligensek legyenek, Től és intelligensek lopják. maradjanak is. Hát nem, hogy lopják, nyilván lopnak is, de alapvetően mi is tanítjuk őket egyébként, és én nem értek ehhez, tehát nem tudom, hogy a prompt engineering foglalkozó emberek azok voltak, pontosan mit is csinálnak, de, de nem, is ez a, nem is ez a lényeg most a kifejezés szempontjából, hanem, hanem, hogy hogy áll össze ez a szó. Ugye van egy prompt, és van egy engineering. Én azért is a végével kezdeném az engineering el, mert hogyha ezt a szót halljuk, egy engineering, és ennek a különböző nyelvekben különböző nagyon hasonló származékait, akkor rögtön a valamilyen műszaki egyetemen végzett diplomás mérnök, ember, ő... mérnök emberre gondolunk. Igen, rendben van, természetesen ezt is jelenti, de nem csak ezt tulajdonképpen tervezni, nem csak a mérnök tervezhet, másrészt pedig nem kell ahhoz mérnöklek lennünk, hogy tervezzünk, és az engineering az voltaképpen az a tervezés, a tervszerű, működésnek a, a, a leírásot, a jelentését is hordozza magában. Csak a mi magyar nyelvhez szokott tudatunk fordítja le rögtön, hogy mérnökről van szó, pedig maga a kifejezés az a mérnök a megmérés terve, tervezést is jelenti. Természetesen igen, a tervezés is jelenti. Egyébként... Tehát te például bölcsészként, amikor a lakásnak a mondjuk a felújítását tervezed, ne, akkor ne, is így meg kell tervezni. mint egy mérnöknek. Sőt, egyébként szöveget, verset, drámát. Uh, prózai műveket, tanulmányt is tervezni szoktunk. Ez nem csak úgy van, hogy ember ír. Csak arra fura, fura az engineering szó. Nem? Igen, igen, hát szoknunk kell. Aha. Egyébként uh, itt van a social engineering, Ja, gyakorlatilag ebben mi a mérnökösködés? Ez az a közönséges betyárkodás és, és nem tudom, én most írtam, tudok elég jó szót erre találni. Mert nem na, na, csak óvatosan ezzel a közönséges betyárkodással, mert ennek is megvan a tudománya, ugye? Igen, itt szakmában. A igen, manipulálás. A, minió... a manipuláció megtervezése, tulajdonképpen. Igen, igen. Ha a, a biztonsági szakma oldaláról nézünk, abszolút elismerem, ez nagyon-nagyon fontos része ennek a területnek. De szóval ebben sem feltétlenül a mérnöki végzettség és a mérnökösködés, hanem a tervezett, tervszerű működés van. A prompt, igen, ugye, a, miért hoztuk a, a DOS? Mert ugye a DOS command promptokról e, szoktunk beszélni, tehát az az ablak, amit e, még a mostani Windowsból is elő lehet valahogy varázsolni. a képernyő, fehér betű ott. Windowra. Igen, igen, és akkor Húzva. oda a komandokat, tehát parancsokat lehet beírni, és ezekre a parancsokra rögtön reagál a rendszer, hiszen parancsok és a, a prompt, tehát egyre, egyszerre jelenti ezt a gyorsaságot, azonnaliságot, azonnali Hirtelenség. reakciót, hirtelenséget, Aha. és ugyanakkor meg használják a, arra is, hogy hogy ösztönözni, súgni, ösztönözni, késztetni valakit valamire. Tehát én ezt a munkát, ami nagyjából annyi lehet, hogy a, a mesterséges intelligenciák működését optimalizáló, abban belesegítő és a többi tevékenység lehet, nyilvánvalóan e, tervszerű tevékenység, és e, nem is feltétlenül az a lényege, hogy azonnal ér, hanem, hanem, hanem hanem, hogy parancsokat, utasításokat e, tervez egy, egy ilyen utasítás tervezés, parancs tervezési módszernek gondolnám. Egyébként, Viktor, te tudod, hogy mit csinál a Prompt Engineer? Hogy hát én annyira tudom, hogy én ilyen típusú képzéseket is fölvettem, és most már, most már hivatalosan is kínálok ilyen szolgáltatást, mint egyébként újságíró. Nagyon érdekes módon mi sem eshetne távolabb egyébként a, a műszaki tudományoktól, mint, a, mint a, a Prompt Engineering, hiszen egyébként jellemzően bölcsészek és újságírók, és... Filoszok azok, akikből prompt csinérek lesznek, hiszen ez egy kommunikációs szakma. Így van, így van. Ez arról szól, hogy hogyan vegyek rá egy gépet, amit úgy alkottak meg valamiért, ügyes mérnökök egyébként, na ők mérnökök, mocsánat, mm. hogy, hogy ez nem hajlandó azonnal arra válaszolni, amit kérdezek tőle, hanem először elmondja, hogy csak egy nyelvi modell, elnézést kér, és hát sajnos ez nem fog menni. És meg kell egy kicsit manipulálni, ahogy Artur mondta. Mert hogy egyébként ezeknek ellentmondó utasításokat, promptokat is tudsz neki adni, amivel aztán mégiscsak megcsinálja azt, amire elsőre gondoltál. De hát ő nem ember, ezért nem biztos, hogy megértette elsőre. Így van, tehát tulajdonképpen egyébként a promptemcsíni egy kicsit social engineer, tehát egy kicsit meg kell, meg kell mókolnia a gépet ahhoz, <gül> hogy a gép azt csinálja, amit tehát ő működé működés tervezés, Működéstervezés, tervezés, így talán van. így tudjuk jól leírni. Ezt így a van? Ez a régen minden jobb volt elve mentén, egy kicsit BD, vissza BD világban meg neki, hogy azt csinálja, amit szeretnék, és ugye command, command, meg prompt, meg de ez egy keményebb világ volt régen bizony, ma már belágyultunk. A nyelvészhez fordulok még egy pillanatra, hogy az, hogy nekem szembejött a Facebookon egy ilyen hirdetés, hogy prompt engineering, az azt jelenti, hogy a magyar nyelvbe bekerül majd ez, mint egy ilyen feladat, vagy állásforma, vagy szakma, vagy nem is tudom, Egészen valószínűnek tűnik, és az, az tűnik egészen valószínűt lennek, hogy ezt magyar nyelvre lefordítsuk tehát ez egy nagyon globális munka, nagyon globális tevékenység, tudomású kevenni, vannak idegen szavak, és ezek meg tudnak honosodni. Mint például marketingasszisztens. Természetesen rengeteg-rengeteg idegen szó honosodik meg a nyelvünkben. A digitális világ érdekes. Postmodem. Pál Bernadethhez fordulok, hogy egyébként mondjuk a Marson ott működő kis gépeknek oldjáróknak, meg szondáknak lehet ilyen promotban üzenni és utasítani őket? ne, csak úgy lehet velük kommunikálni. Hát küldhetünk nekik levelet, csak az még tovább fog tartani, mint 11 perc. Úgyhogy igen, velük hát ez úgy szokott működni, hogy mi csak azt látjuk laikusként, hogy gurulnak a marsjárók a mars felszínén, de ugye a háttérben valójában rengeteg mérnök ül, akik megírják nekik az utasításokat. Ugye rendszeresen előfordul az is, hogy Kettő van az adott Marsjáróból, van egy iker testvére, aki itt van a Földön, és először a megírt parancsokat annak küldik el, aki itt van a Földön, megnézik, hogy nem romlik ke semmi, és csak utána küldik el a Marsra, mert hogyha hát valami rosszat csinálunk, akkor azt a Földön értelemszerűen könnyebb kijavíteni. Nehogy elroncsákodtam ne, arson, nem tud kimenni a, szervi, a Super Mario, nem tud kimenni. Hát nagyon nehéz oda küldeni hirtelen egy biztonsági csapatot, aki megoldja a, a problémákat. Berni, az előbb elárultam a hallgatóknak, hogy te linuxon programozol. Így van. Neked volt már szerencséd egy távoli ilyen űreszközt irányítani promptal? Nem. De szeretnél? Nem biztos, hogy én merném. Túl, túl, túl nagy a... Túl nagy a nyomás, de, de tudom, van egy kollégám, a Pál András, ő a grb Alpha val kapcsolatban beszélgettünk vele régen még látható műsorban. Pália, az egy magyar otka Így, Így van, ami gamma felvillanásokat figyelget nagyon-nagyon sikeresen. Magyar szakemberek készítették, fellőtték egy ilyen űrhajóban, és, most ott, most van. és ott van. És ott van, és a kering, és figyeli a gamma felvillanásokat. Na, és ő tudja Na irányítani? Egyrészt természetesen ugye ő irányítja is, másrészt pedig ő rendszeresen dolgozik távcsövekkel is. És ugye ma már a távcsöveket is távolról irányítjuk rendszeresen, tehát mondjuk a, például a piszkés tetői obszervatóriumban sem kézzel irányítjuk a, a nagy távcsövet, hanem a szomszédban a, a fűtött épületből küldjük rá a kódokat, és csak a, a, a lencse védő sapkát kell az éjszaka végén visszatenni rá. És hát Ezek az... a mai puhány csillagok. Hát, je, Na és például tudom, hogy Pál András kollégám, ő szeret uh, sportot űzni abból, hogy mik azok a leghülyébb helyek, ahonnan még tudja irányítani a távcsövet. Tehát, tudom, hogy például repülőgépről már irányította a piszkés tetői távcsövet. Elképesztő. De ennél még elképesztőbb az, hogy hogyan lehet innen a föld felszínéről a marson működő holdjáró, holdjáró? Marsjáró. Marsjáró. Marsjárókat uh -huh. irányítani. Ami hát ugye folyamatosan előforduló probléma, mert ugye amiről mi beszélgettünk már nagyon sokat, a segítség. A perseverance a perseverance nevű kis helikoptert is el kellett indítani. Gondolom, hogy hasonló promptal indították el. De szóval, hogy ezeket a rendszereket időnként frissíteni kell. Az hogy működik? Hát ez úgy működik, hogy nagyon sok éven keresztül fejlesztik, és utána, amikor eljutnak oda, hogy majd nem biztos, hogy semmi baj nem lesz belőle, akkor megnyomják a nagy zöld install gombot, és utána reménykednek, hogy minden rendben lesz. Na most ez történt április elején a Curiosity-vel, e, ugyanis 2016 Mikor? Óta, április hanyadikán? Ó, április, azt hiszem április 4 és 6... Nem eddig. elsején? Nem, ez nem elsején. Azt hiszem 4 és 6-a között állították le, tehát addig, addig ugye nem végzett semmilyen tudományos működést, hanem a 2016 óta folyamatosan fejlesztett szoftver frissítést, azt föltelepítették a, a marsjáróra. Most ennek leginkább azok voltak a fő céljai, hogy tovább, tovább tudja működni a curiosity. Ugye ez már 2012-ben landolt, tehát jó ideje dolgozik, kopnak a kerekei, és hát azt találták ki, hogy fejlesztették egy kicsikét a navigációs szoftverét. Azóta fölk fölküdték már a Perseverance-t, aki így vezetés közben gondolkodik. Tehát miközben gurul, közben van egy külön dedikált számítógép, ami, ami figyeli, monitorozza a környezetét, és hogyha valamilyen veszélyforrást lát, mondjuk egy nagyobb sziklát, vagy egy ilyen csúszamlósabbnak tűnő homokos területet, akkor azt automatikusan kikerüli, és így a mérnökeinek elég csak azt mondani, hogy innen guruljál oda, és a köztes utat azt a Perseverance magától megoldja. De az idősebb testvére még nem tudja. még nem ennyi. Okos. Ő neki nincsen erre külön számítógépe. Tehát Aha. ő ezt úgy csinálja, hogy megkapja az A-ból B-be utasítást, és utána elgurul egy szakaszon, megáll, körbefényképez, feldolgozza a képeket, az alapján módosítja a pályáját, és újraindul. És ezek a folyamatos megállások, újraindulások, ezek ugye nagyon sok energiát emésztenek fel. Ezért megokosították a szoftverét, mondhatjuk így is, és most és felokosították. felokosították a szoftverén. Most már gyorsabban fog tudni gondolkodni, és elég lesz egy-két pillanatra megállnia, és egyből tud is tovább gurulni. Azért ez a frissítés egy stresszes meló lehet. Tehát gondoljatok bele, dolgoznak rajta hónapokig, és akkor oké, teszteljük a földi rendszereken, van egy tök ugyanilyen gépünk itt lent, ezen működik, de azért... Két becsapódó elektronot megváltoztatott valamit a, szó, a, a, a csípjében, és amiatt nem úgy fog dolgozni. Tehát fölködjük a frissítést, és aztán bemenni a náza igazgatójához, hogy főnök kéne egy újabb Mars-expedíció, valakinek meg kéne nyomni a Reset gombot. Az, és ha félre érti, emiatt ez teljesen egyetértektő és nem a nedves külre fekszik, hanem a kedves nőre, akkor mi lesz? Ajaj, ajaj, ajaj, hát igen, ráadásul, ráadásulni. Nem Hát az egyik. Redes, még van egy másik probléma is ezzel, srácok, hogy a biztonsági szakértők azok nagyon régóta ismerik azt a pillanatot, amikor elküldök egy utasítást, mondjuk fölkonfigurálok egy biztonsági rendszert, mondjuk a, a hálózati, védelmi rendszerét, és mikor megnyomom az entert, akkor jövök rá, hogy ezzel most ki fogom zárni magam. És nincs vissza. És az az arc. Amit, és nincs visszaút. Az az arc, ami, ami, ami ilyenkor, ez minden szakértőnek meg aki egyszer már csinált életébe ilyet. És ez, én ezért, én, én úgy egyetértek teljesen hogy nem merném lenyomni azt a gombot, mert biztos vagyok benne, hogy valami történik, és nem fogok többet hozzáférni az a tudszhoz, és aztán ennyi volt vége. És akkor még ne felejtsük el az agymenőkből Howard Holovicot, aki ugye egy randin bevitte a csajta a marsjáró vezérlőbe, és sikerült egy áruba belevezetnie a marsjárót, is ebből a mars expedíció. És, és ha a curiosity nek nincsen 499 Mars-márkája, akkor mi lesz az update-tel? Ajajajaj. Ajaj, ajaj. Na szóval most egy röviden, akkor mi lesz ennek az eredménye, ennek a frissítésnek? Ügyesebb, okosabb, jobban ki tudja kerülni a cuccokat? Hát eddig is ügyesen ki tudta kerülni, rövidebb idő alatt fogja, ugyanolyan jól kikerülni. Tehát... Öhm... Óvni fogja a kerekeit, és összességében sokkal tovább fog tudni működni. Berni azért nagyon meg akarja úszni ezt a feladatot. Azért nem ez, volt, nem ez a két frissítés volt. Összesen 177 program. Légy szíves, beszélj a többiről is. Rendben, mennyi műsorítunk van? Még elkezdem felsorolni. A folytatjuk. Postmodem. Az, hogy élőben szól a Postmodem műsor itt a Pátia Rádióban, azért is jó, mert én most Olvastam, illetve láttam egy tudósítást arról, hogy Biden elnök összehívta a nagy mesterséges intelligenciával foglalkozó cégeknek a vezetőit, és arra kérte őket, hogy ezek a cégek vigyázzanak és figyeljenek oda, hogy etikusan működjenek ezek a mesterséges intelligenciák. Úgyhogy mi most ezzel a témával megyünk tovább, mert Zoli már annyira hiányolta ja, a mesterséges ja, intelligencia igen. témát, hogy hogyan lehet ellenőrizni a mesterséges intelligenciákat. Hivatalosan megnyitották az Európai Bizottság számítógépes algoritmusok átláthatóságával és felügyeletével foglalkozó központját, röviden ecat jó módott? Uh, igen, uh, sajnos a magyar sajtó rosszul hozta, úgyhogy ezt most helyre tesszük. Okay. Uh, Európai Bizottság Algoritmusok átláthatóságával foglalkozó, Európai Központja, ez a neve, European Center for Algorithmic Transparency, ECAT, ugye? Tehát ez egy macska. Uh, Szeviában. Elektronikus macska rá Ez rásul. egy jel macska, igen. Nyitottam meg, akkor. Hát, ha a macska akkor mindig jobb, tehát akkor többen, többen jobban szeretjük, és többet keresünk rá. Uh, de az a személyes véleményem miatt belemennék, hogy mit akar ezt csinálni, hogy ezzel nagyon elkéstek. És egy, ugye azt mondják, hogy a, a, az online óriás platformok és keresőprogramok által használt algoritmikus rendszerek adatait látni fogja. Tehát belelát a fekete dobozokba. Igen ám, de mire, ugye ide jutottunk, hogy ugye mik ezek a Google, a Facebook, a, ezek a nagy közösségi hálózatok, amiket használunk a Twitter, stb. Esetleg az OpenAI is nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy az Open ai nál például a saját fejlesztői is sem nagyon tudják, hogy mi van a dobozba, hogy mi történik a dobozban, hogy mi van vele, azt tudják, de nem nagyon értik bizonyos aspektusait. Mit fog ebből érteni az IKET? Vagy hát egy macska az mindent szétszed, meg, meg játszani fog. A el. macska Ezt érti. Le, igen, igen tényleg fekete doboznak mondhatjuk a mesterséges intelligenciákat. Nem, tud, igen. Hogy, igen. hogy hogy működik. Ráküldünk egy fekete macskát. Lehet, hogy ja, ez a macska. Nagyon. Fe... Rosszul, nagyon jó. Rosszul látjátok, az Európai Unióban vagyunk, tehát ez nem így fog történni, hanem úgy fog történni, hogy majd előírjuk nekik, hogy most azonnal mondják meg, és adjanak ki 50 riportot, és átláthatóvá kell tenni, és egyébként írják meg azonnal, hogy csak jóra fogják használni. Végintek. És ha nem, akkor meg írgum lesz, ráköldünk még egy macskát. Még egy érdekes aspektus van, húsz szakemberrel nyitott meg a központ. Húsz szakemberrel. De ez nem kell aggódni. Húsz a Prompt Na, nagy részt valószínűleg igen, bár ugye az adatkutatók, mesterséges intelligenciával foglalkozó szakértők, ők lehetnek a prompt engineer-ek, és társadalomkutatók és jogi szakértők, 20, oh. De nyáron megduplázzák a számokat, nyáron már 40-en lesznek. Aztan, Most minden ehhez minden. azt tenném Úgy. hozzá, hogy ugyanezt, ugyanezt a... a Fajta auditot, ugye figyelni arra, mi veszélyes, mi nem, megpróbálni biztonságosabbá tenni ezeket a nagy rendszereket. Ezt például a Facebook meg a Google, ezt mindig elmondom, csinálja globálisan, ma lesz is egy olyan anyagunk, ami majd azzal foglalkozik, hogy az, az OpenAI például mit csinált ezzel kapcsolatban Afrikában, csak ők több százezer emberrel csinálják. Több százezer auditor dolgozik, folyamatosan 15 éve minden nap, de most ehhez képest az EU-ban most 40 szakembert a nyár végére ráengednek, sok sikert. Jó, de most egy kicsit pikérten fog, fogalmazunk, de azért valamit kellett tenni, nem? Tehát Biden elnök is nem véletlenül mondta ezt, a választások lesznek. Persze, hát meg kell, fel Jog. kell mutatni a tevékenységet, kellenek a balletinek. ezt el kell tudni mondani, ehhez kellenek szakemberek, hogy dolgoznak, ez meg lesz, meg, nyugodj meg, Árpi, nyugodj meg, légy szíves. Mindenki nyugodjon le, nagyon, minden jó lesz. Hát figyeljétek itt az OECD most éppen most ke keringett egy nagyon, nagyon jó anyagot, amiben pont 20 darab dokumentáció szól erről a témáról. Tehát, eléggé mélyen foglalkoznak ezzel a dologgal, Ez azért a háttérben nagyon sok szervezet aggódik, és próbál tenni valamit konkrétabban is, azért, hogy átláthatóbb legyen, meg biztonságosabbak legyenek ezek a rendszerek, de az az igazság, hogy hogy akárhány darab bármelyik országnak az elnöke raportra a raportra bárkicsodát, és mondhatja neki, hogy most már pedig nagyon figyeljetek oda, ez mind protokoll. Az az igazság, hogy a tempója olyan nagy ennek a dolognak, hogy a felügyeletével le vagyunk maradva, mindenki le van maradva, az amerikaiak és a kínaiak és az európaiak is. Csak az a különbség, ugye, ahogy Viktor is mondta, hogy az Európai Unió az nagyon régóta nem foglalkozik ezzel a területtel, és ezt viszont csak szabályzással, meg okoskodással nem lehet megoldani. Ez egy a téma, amiből ki kimaradni lehet, ha az ember már nem csinálja egy ideje. A digitális világról érthetően. Ez a postmodern. Keleti Artúr viszont már jó ideje csinálja ezt a dolgot, tehát folyamatosan követi a mesterséges intelligenciák fejlődését, fejlesztését, és hát itt a mi hallgatóink is már hónapok óta követhetik azt, hogy például a mesterséges intelligencia fejlesztéseken belül a hangklónozást hogyan mutatja be Artúr, és milyen újabb és újabb állomásokat látunk. Tényleg csak kettő hónap leforgása alatt. Onnan kezdtük februárban, hogy... A gép képes Arthur hangját tökéletesen ö, utánozni és beszélni az ő hangján. Na, akkor mi a fejlemény, Artur? Az a fejlemény, hogy a, ugyanez a cég az, az Eleven Labs, től hallották már a hallgatók a, az én hangomnak a klónozását, az két dolgot mutatott be. Egyrészt frissítette a modellt, úgyhogy én is újra taníttattam a számítógépet a saját hangommal, hogy hát, ha most majd még tökéletesebben fog az én hangoma megszólalni angolul. Másrészt pedig hozzátettek nyelveket. Németet, franciát, lengyet, spanyolt, olaszt, hindít, portugált, még egy-két nyelvet, nem minden nyelven beszél még a rendszer, viszont ezeken a nyelveken már igen, ami azért egészen elképesztő, mert amikor én angolul felmondok neki szöveget, hogy megtanulja az én hangomat, akkor ezek után meg tudom szólaltatni egy másik nyelven a saját hangomat. Tehát egy egészen észbontó, hogy hova jutott ez a dolog, és gondoltam is, hogy tervezek egy kis játékot, most megmutatnék nektek négy darab angol mondatot. Ezek az angol mondatok, ezek egyébként mind arról szólnak, hogy én megpróbáltam betanítani a rendszert arra, hogy, hogy éppen most hallgatta meg a postmodem adását, és hogy képzeljétek el, ebben egy gép megszólalt a saját nyelven, és hogy milyen fantasztikus, hogy hol tart már a tudomány. Na ezt mondom el angolul, négy különböző verzióban, és azt szeretném, hogyha kitalálnátok, hogy a melyik verzió lehet az eredeti, a saját hangom. Akkor ezeket most sorban egymás után le is játszom nektek. I listen to the new postmodem show. Guess what? There was a machine speaking English. It's amazing what science has achieved.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 Aha. Én a mm -hmm. harmadik mondtam titek? volna, de érzem a nyomást, úgyhogy a három és feledik. Nem, igen. Kondicionálunk. Is, én régi úri ember vagyok, a harmadik. Köszönöm. Igen, Én még azt akartam beszúrni, hogy az azért érzékelhető volt, hogy egyre gyorsabban beszél ez a hang, amit hallunk. Hogy ez más, viszont... más hangvekvések is voltak. Igen, de le, ezt nem szabad ebből levonni a következtetést, ugye Artur? Biztos izgatott volt. Hát azért lemásolni egy embert egy gépnek, azért ez egy, hát nem tudom, biztos szemérbes fogalmam nincs. Na, elárulom nektek, egyik se. Egyik se az én hangom. Tehát Mind mindegyik nem hamisított átver hang. Átvertél minket. Kénytelen voltam, mert, mert hogyha ugye az emberek azok részrehajlóak. Ha most elárulom, hogy Mindegyik az akkor, vagy értitek? Tehát muszáj volt egy kicsit trükköznöm, na de. Csak azért, hogy meghallgassátok az összes többi fantasztikus dolgot, amit hoztam mert annyira izgulok, megmutatom nektek azt, hogy ja igen, még mielőtt még lejátszom ezeket nagyon rövid kis bejátszásokat, azelőtt meg szeretnénk kérni a hallgatókat, hogy, hogy aki ért ezeken a nyelveken, ahogy én most fogok beszélni, mert én nem értek ezeken a nyelveken, az, az, az azt, ahogy én ezt kiejtem pontosabban, hogy a gép beszél helyettem, azt majd értékeljék már nekünk, mondjuk a Facebookon, vagy jelezzék nekünk e-mailben, vagy valamelyik csatornánkon, mert nagyon-nagyon izgalmas, kíváncsiak vagyunk, hogy mennyire jó beszélünk, és még egy utolsó ilyen angolul disclaimer, egy ilyen megjegyzés, hogy ezeket szintén mesterséges intelligenciával fordítottam le, tehát nem biztos, hogy helyesen, mondtam a német. Német, helyesen mondom németül, amit mondok, de figyeljetek, egyébként szerintem a németem hozzá ezt az autógyári mérnököt. Betűzöm egy Dorsan még altul előtt, hogy... hát mert mir die neue sendung angehört. Ráden Sie mal, da war eine Maschine, die Deutsch gesprochen hat. Ez az erstaunig, wohin sich die Wissenschaft entwickelt. Na, mit szóltok? Hát az endlichkeit egy kicsit rosszul ejtettet, de egyébként jó. Hát az összes nyolcvanas as évekbeli mémet VHS kazettában legyenlt egy alatt, ez biztos. Miért vagytok ilyen rossz májúak? Na jó, figyeljetek! Volt. Akkor most figyeljetek, mert most bemutatom nektek rifeliő bíboros, direkt oh. ezt a verziót hagytam bent. Ahogy, ahogy így, így látom magam előtt, hogy a gyűrűs kezében tartja az arany kehelyben a vörös-boros po poharat, és ahogy ezt mondja franciául. J'ai écouté la nouvelle émission post-modem. Devinez quoi, il y avait une machine qui parlait français. Incroyable ce que la science peut faire. <laughs> <No>? <laughs> Na? Nagyon számított a spanyol inkvizíció szó. te tudsz franciául? Egy picit tudok. Most hallottam. Kiváló Na jó, várjatok, akkor engedjetek meg, hogy megmutassak nektek egy szerintem lengyel földművest. Ezt ő találta ki, hogy így beszéljen, tehát én nem, mond, nem utasítottam ilyesmikre. Słuchałem nowej audycji postmodem. Zgadnijcie co, była tam maszyna mówiąca po polsku, to niesamowite co potrafi zrobić nauka. Egy Ugye? A újságíróként a traktorról beszélt, és azt mondta, hogy kiugrott a lábító a, a fundliból, de ezt vissza lehet keni, könnyen, nem baj. <gül> semmit ne higgyenek el neki, semmit. Véletlenül sem. Jó van. Na, de még van néhány, és muszáj megmutatnom. Mutasd, mutasd. Emlékeztek arra az ennek amikor mondta az ember, hogy Vádor, az így megállom. Ah, Szerettük. Na, na, figyeljetek, egy kicsit erre hasonlít, mint egy picit be is csicsentettem volna spanyolul. Escuché el nuevo programa de postmodem. Adivina qué? Había una máquina hablando español. Es increíble lo que puede hacer la ciencia. No, bien. Et Egészen ador. pösse. A, a, a spanyol ilyen pösse nyelv. Igen, azért azt hozzátenném, hogy egy kicsit a hangszín az nem olyan volt, mint a tied. Tehát értem, hogy hát spanyol, de... A spanyolos. Igen. igen, béta. Azt melyik kar, melyik kartel Na jó van, akkor még gyorsan mutatok nektek egy olaszt, amiben benne van a tűz és még, még valamit. Ho ascoltato il nuovo programma Postmodem. Indovinate un po', c'era una macchina che parlava italiano. È incredibile quello che la scienza può fare. No. E Rossamazotti. Nem, nem két kilókrumplit kértem, 3 kiló szőlőt. <laughs> non igen, próbálok a jól asszocióg. Nem biếtam, akkor nem bírtam ki, nem bírtam ki, hogy ezt ne próbáljam meg berakni, hamáról tartunk. La donna è immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero Sempre un ammábili, legyádro vizu, in o in rizo, em Na de várjatok, most mutatom a legutolsót, és ehhez egy gyors disclaimert, nagyon gyorsat szeretnék mondani, egy ilyen apró kis dolgot. Miközben generáltam ezeket a hangokat, egyszer csak úgy éreztem, hogy valamilyen történt, ami, amit eddig én még sose tapasztaltam, hogy megszállta valami a gépet. És most vigyelem, a nyugalom megzavarására alkalmas hanghatás következik, tényleg félelmetes dolgot generált a számítógép. Most figyeljetek, de tényleg félelmetes lesz. La donna immobile, Qual piuma al vento, muta da cento di pensiero. Na, ehhez mit szóltok? Hát én azt hittem, hogy kiugurok a bőrömből, le, amikor egyszer csak Ez elma... Azt mondta, hogy ló. mondom, Úristen, ló. hát két ennyi. Ki ennyi. Kilehelte a mesterséges lelki. Artur, hétvégek? Fémes volt azért a kilehelés. Hétvégek két ördögűzés és válasz. <gül> <gül> Igen, biztos vagyok benne, hogy ez lesz mögötte. Tuti, én most idehozatok valami Megtalálta a loab hangját. Egyébként az, hogy ennyi nyelven tud beszélni a mesterséges intelligencia, az vajon milyen hosszú fejlesztést igényel? Tehát mondjuk magyarul megtanítani, mennyi idő lesz? tanítani? Elég hamar, elég hamar benne lesznek ezek a rendszerek. A konkurens rendszerek már beszélnek például törökül, kínaiul, meg egyéb nyelveken. Úgyhogy ez szerintem, ahogy ez egy-két egy hónap volt, szerintem egy pár hónapon belül jönnek majd a többi nyelvek is szerintem. Már csak azért is érdekes, hogy ez hogyan fog majd itt a műsorban megszólalni. Ezek szerint, hogyha ilyen gyorsan csinálják ezt a fejlesztést, akkor hamarosan helyettünk is majd egy mesterséges intelligencia beszél. Eddig tartott a mai Postmodern, köszönöm a részvételt az asztaltársaságban Pál Bernadettnek, dr. Bódi Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak. Jelentkezünk jövő héten pénteken is a 16 órai hírek után, viszontlátásra a YouTube-on, viszont hallásra a Pátia Rádióban. hallottak. hallották. Postmodern.